Виконує зараз смертельний номер. По-перше, щось зовсім так вирубає. Такий стан, знаєте, трошки сонливий. По-друге, погода в Києві зараз так змінюється. Ну, є велика ймовірність, що там за годинку, за дві буде дощ. А по-третє, ми продовжуємо читати з вами книжку Анни Топіліної «Люби без ілюзій». А ви пам'ятаєте, що ну, можна, можна заснути, коли її... Читаєш, хіба що від якоїсь інформації почне палати і, звісно, навпаки тоді. Тоді навпаки сон, як то кажуть, як крукої просто зніме. Коротше, в процесі розберемося і розберемось. Максим Дівертіто з вами на зв'язку, продовжуємо. І, на жаль, сьогодні навряд чи закінчуємо. Але будемо намагатись наблизитись до мети завершити читання книжки «Люби без ілюзій». У нас сторінка 257, розділ, ну, великий розділ називається «Про тебе у стосунках», а підрозділ називається «Моє тіло, моє діло» – «Про красу і тілесність у стосунках». І нарешті, можливо, ви вже засумували, і, можливо, вам, як і мені, не вистачало епіграфів, але тут є два епіграфа. Перший. Ти не мусиш бути гарною. Ти нікому не винна бути красивою. Ні своєму хлопці, чоловікові, партнерові, ні колегам, ні тим паче випадковим чоловікам на вулиці. Краса – це не орендна плата за місце з позначкою «жінка, яке ти посіла». Ну, з одного боку, з цим можна погодитися, а з іншого боку, якщо ти сам себе не вважаєш красивим – Ну, будуть великі проблеми. Так, ти не повинен там для когось подобатись собі. Але ти сам повинен ну, поважати себе, кайфувати від себе. Так? Тому хоч не хочеш, ну, доведеться якось доглядати за собою і вкладатись в свій зовнішній вигляд. Це вже не кажучи про те, що можна себе скільки завгодно налаштовувати на те, що тобі ну, взагалі от похої, на думку оточуючих. І навіть окреме відео я на каналі там, знімав стосовно цього, що треба забити на думку оточуючих. Але ж ми розуміємо, це як гра довго. Ти намагаєшся забити і, забу... і забути, і забити на думку оточуючих. Але цей процес, він розтягнений в часі. І, скоріш за все, десь на 50%, на 40%, на 30%, де нехай навіть на 10% все одно... Думку оточуючих буде на тебе впливати. Другий епіграф. Краса не пов'язана ні з сексом, ні з любов'ю. Навіть якщо жінка красива, саме собою це не дарує їй любові. Хоча міф про красу заявляє, що має дарувати. Ні, ну, як то кажуть, пам'ятаєте, можливо... Ну, навряд чи ви пам'ятаєте, треба... Ну, приблизно мати стільки ж років, як і мені, щоб пам'ятати серіал. Багато і теж плачуть. Так ось... Я можу сказати, що красиві вони також бувають нещасними. Красиві люди вони також можуть бути там невпевненими, плакати та таке інше. Тут стосовно цього зрозуміло. Це підвищує шанси, але не робить ці шанси 100%. Зараз поговоримо про те, що за іронією долі, Найдужче турбує більшість жінок перед початком стосунків, чи достатньо є красива для любові. Запитання звучить доволі дивно, і мало хто з нас ставив його собі саме в такому формулюванні, але сумніви щодо того, чи достатньо ми привабливі, щоб знайти партнера і зав'язати стосунки, це реальність більшості жінок, незалежно від розміру, віку і зовнішності. У нашій культурі ідея романтичного кохання завжди йде в комплекті з ідеєю про молодість і красу. З маличку годують установками про те, буцімто жінку неможливо любити, якщо вона не доглядає за собою. І не має якоїсь конкретного зовнішнього вигляду. Чи є такі, що не чули історії страшилок, як якась дама, скажімо, запустила себе після весілля чи пологів і від неї пішов, пішов чоловік? Та історії про блакитні панчохи, які ніяк не знайдуть щастя в особистому житті, нерідко вибудовуються навколо припущень, що жінка, про яку йдеться, негарна і сама, і саме тому не нецікавить чоловіків. Популярна культура вбиває нам у голові відразу кілька шкідливих стереотипів. По-перше, жінку розглядають насамперед як об'єкт, красиву річ, яка не має власної суб'єктності. Для чого тут це? Як красу жінок розглядають, так і, в принципі, все одно, ну будемо відвертими, чесними, красу чоловіків, зовнішній вигляд чоловіків також розглядають. Але ж ніхто не каже, що дівчата там дивляться на чоловіків як на об'єкт. Ну, хтось може як на об'єкт, спос... як об'єкт, який дасть їм там можливість його використовувати для доїння грошей, але ж різні дівчата. Є і такі, і такі. Сказати, що це стандартна історія. Ну, таке. Ну, добре. Таке опредметнення жінки називається об'єктивацією. І це явище легко зрозуміти через знайомий усім образ жінки як шмат м'яса. Прям знайомий усім. Ти, мабуть, не раз і надвічі бачила рекламу, де напівоголені жіночі тіла слугують за аксесуари для продажу тих чи тих товарів. Чула, як будь-які досягнення публічної жінки можна розбити вщен, зауваживши, що вона потворна. Так ніби найголовніший атрибут жінки її це її зовнішність, а найважливіша мета її життя тішити сторонні око. Ну, таке собі, ну таке собі. Ну, ясно, що, наприклад, наприклад візьмемо там Ангелу Меркель. Так? Ну, не зараз, коли вже так багато. Інформації стосовно неї всплило. Але ну, свого часу довго, ну, мабуть, десятиліт... десятиліття, ну, років 10, або, може, і більше. Вона була однією з найвпливовіших людей у світі. Ну, і стосовно неї. Ну, дуже рідко там згадували про її зовнішність. Хоча ясно, що вона не відповідає якимось там стандартам. Так, так. І Ну, знову ж таки, не сперечаюся, точно є люди, які про це згадували, але при цьому, при всьому, ніхто ж не сперечався про те, які у неї є досягнення. Ніхто не сперечався, що вона є так чи інакше на вершині піраміди. По-друге, жіноче тіло незмінно сексуалізоване. І представлено насамперед як предмет чоловічого вжитку: жіноче тіло не існує саме собою для радості і комфорту його власниці, воно завжди має бути привабливим, тобто привертати увагу чоловіків і видаватись, а не бути. Жінка має закопуватись в одяг, який максимально виразні її форми. Про зручність зуважемо не йдеться, носити каблуки, щоб візуально видовжити ноги, і докладати якомога більше зусиль, щоб бути сексуальною і бажаною якнайдовше. Ну, просто мені також. Прямо це все робиться із-за поганого впливу чоловіків. Ну, знову ж таки, навіть якщо ми подивимося на модельєрів, там або жінки, або геї. Так? По-третє, популярна культура ніколи не представляє жіночі тіла у природньому вигляді і Волосся на тілі, наявність фізіологічних складок, зморшок, розтяжок, пор на обличчі, сивини, прищів, целюліту. Все це ретельно приховується, навіть у найбільші нормативніших моделей, публічних осіб і Так Так з чоловіками теж саме. Ну, якщо ми візьмемо рекламу не знаю, чоловіків, які рекламують парфуми, чи є там якісь такі чоловіки, які не вважаються привабливими? Ні. Якщо ми візьмемо чоловіків, які рекламують авто, наприклад. Ну, я просто згадую там рекламу, де чоловік головну роль грає. Та пиво. Алкоголь, Джек Телефон, техніку, коли рекламує якийсь чоловік. Там все так само. Ну, тобто це не тільки, ми кажемо так, там, що показують красивих жінок, тому що ну, от, у нас суспільство налаштоване тільки на красивих жінок. А коли показують чоловіків, то там кого тільки не показують. Тому що чоловік, ну всі так вважають, що чоловік може бути будь-який ні, також там такі якісь скажімо так, параметри, вони присутні. Не кажучи вже про те, що менш нормативним тілам, що їхні пропорції і зовнішній вигляд не вписуються у стандарт краси, місця в публічному просторі взагалі немає. Коли востаннє, скажімо, ти бачила фільм або серіал, де головна героїня повнява, але і вага не покладена в основу сюжету і не обсміяна. Коли востаннє ти бачила на екрані жінку... Ну, от я думаю, що можна так чи інакше згадати це... Але, знову ж таки, є така тема, що так, люди більше полюбляють дивитись на привабливих людей. Це вже давно відомо. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Коли востаннє ти бачила на екрані жінку з целюлітом, якщо не йдеться про рекламу спеціальних засобів. А целюліт, до речі, це вторинна статева ознака в жінок так само, як, скажімо, груди. Вторинна статева ознака. Ну, порівнювати целюліт і груди, це, звісно, прикольно. Ха -ха -ха. Каже, це те саме. Це те саме. Я, я пробую так паралельно читати і згадувати з останніх серіалів, де там одну з головних, чи біля того ролей там, грала така ось жінка, в якої є целюліт. Звісно, не згадується, але знову ж таки. Сказати, що тут. Треба якось ну, стосовно цього супердивуватись. Я б не сказав, давайте, я б сказав, а мені б згадати ще якийсь серіал, де чоловік, який грав там головну роль, його можна було б назвати там некрасивим. Щось також мені там особливо не згадується. По-четверте. Масова культура навіює нам, що жіноче тіло ніколи не може бути хорошим і достатнім. Вона завжди недосконала, бо навіть гідкий шмат глини, з якого ми зобов'язані щосекунди ліпити досконалість, міфічну справжню жінку, ніби з самого лише факту народження в жіночому тілі жіночого досвіду не досить. Ой, блядь, яка ж вона тупа. Жінка повинна бути весь час невдоволена собою, худнути, збільшувати груди, качати дупу, видаляти небажане волосся, робити манікюри і педикюр, фарбуватись, користуватись... Цілою валізою доглядової косметики приховувати сивину продовжувати можна безкінченно. Інакше вона не справжня жінка, і на неї ніхто і не подивиться. Бо як інакше продати жінці якнайбільше товарів і послуг, якщо не переконати, що без них вона гидомерна і приречена на самотнє животіння. По-п'яте. Масова культура навіює нам ідею про те, що любов і стосунки нерозривно пов'язані з красою. Любов це для молодих і гарних дівчат, натякає вона, любити, попри потворність, можна лише чоловіка. А з попереднього пункту випливає, що жіноче тіло можна назвати потворними у будь-якому його вияві. А жінці завжди слід бути у формі, ніколи не розслаблятись і не припиняти себе вдосконалювати, бо він піде до іншої, котра таки матимо оту форму. Бо я вона не знаю, вона що ніколи не бачила, що в серіалах також там висміюють товстих чоловіків. Висміюють пивний живіт. Висміюють там, якщо ви у чувака якісь там проблеми з зовнішністю. І до речі, саме любов часто є морквинкою, яку бренди використовують, щоб продати нам якнайбільше покращайзінгу. Мені одразу чомусь до того, як я почав ну, продовжую читати і текст. Реклама Акса, Акс Ефект. Пам'ятаєте? Там же в рекламі повністю все було навколо того, що якщо ти будеш використовувати наш там, гель для душу, так, чи дезодорант, все розпочалось дезодорант, це потім ну вже гель почав з'являтися, то тоді ти будеш привабливим для жінок. Тобто якщо ти не використовуєш Axe Effect, то ти непривабливий. І знову ж таки, там же також в рекламі, тобі треба використовувати... Тому що явно ти на даний момент нещасливий. Ну, тобто, я це до чого кажу? Що це нормально в нашому суспільстві. Це обігрюється як для жінок, так і для чоловіків. Купи наш крем, наші парфуми, наш абонемент в успарзалі, і всі чоловіки подойдуть до ніг твоїх. Так і те ж саме робиться, робиться і до чоловіків. Що ж у нас за такий світ? І жінки, і чоловіки такі погані. Так може там не так все погано, це просто є нормою. Чи варто й казати, що все це жодним чином не стосується чоловіків? О, о, тупа курва, ну стосується те саме. Ну знову ж таки, вона що, рекламу не бачила? Суспільство не сприймає чоловіка за об'єкт споживання. Він суб'єкт і споживач. Отакий такий купець на шлюбному ринку, який має право обирати, виставляти оцінки і визначати цінність товару. Чоловік спокійно може жити поза сексуальним контекстом. Наприклад, ми ніколи не почуємо коментарів щодо того, які струнки і сексуальні ніжки у чоловіка політика. І як йому пасує приталена сорочка. Да в смислі не почуємо. В смислі не почуємо. Дуже навіть кажуть. Чомусь то також згадалось. Якщо ми візьмемо трюдо прем'єр-міністра Канади. Скільки казали, що він там красунчик, секс-символ і подобається жінкам. Знову ж таки, якщо ми кажемо навіть про передвиборчу кампанію, намагаються обирати таких чоловіків, які будуть подобатись жінкам. Якщо беремо Україну, завжди казали, такий у нас був політик, Літвін, так, Володимир Літвін, що дуже подобається він жінкам, яким там за 30, за 40. Тому що в нього така дуже доглянута зачістка, завжди була, така інша. І це вони за нього голосували, тому що він їм подобався. Розумієте? Чоловікам цілком можна старіти і змінюватись. Вони ж, згідно з поширеною думкою, з віком тільки кращують. Натомість бабський вік короткий. Не сидіти на дієтах, мати зморшки, волосся на тілі... Так і дівчатам таке можна, але як привабливість чоловіка все ж таки вона падає, якщо він там не доглядає за собою. Так, він може чимось компенсувати це. І все одно мати на ринку стосунків нормальну вартість, якщо він не доглядає за собою, ну, при цьому при всьому в нього там просто овер дохуя бабла. Але якщо у нього бабла, так би мовити, середню то йому також вигідно доглядати за собою. Тому що при інших рівних у нього буде більше шансів. З дівчатами теж саме тема. Не бути постійно у формі, не втягувати горячково живіт на людях. Чоловіче живіться солідно. Доблядь, це в якомусь селі кажуть. Не бути вічною окрасою колективу, не носити припасованого одягу, щоб підкреслити фігуру і підборів, які калічать ноги. Не тринькати грошей на регулярні заходи задля підтримання краси. Ну, блин, ну знову ж таки, чоловіки ходять в спортзал? Ходять. 50 на 50, там кількість чоловіків, які ходять з спортзал, вона десь приблизно така, як і дівчат. Чоловіки ходять там, стрихтись? Ходять. Чоловіки купують косметику? Купують. Ну, так, можливо, якщо ми беремо кількість грошей, які чоловіки витрачають для догляду за собою, вона менша, ніж кількість грошей для жінок. Але там дуже багато чому так. Ну, стосовно шкіри, все одно там у чоловіків, вона на обличчі. Ну, коротше, вона більш товста, коротше, Можна дозволити собі, в принципі, менше доглядати, ніж дівчата. Це вже не кажучи про те, що... Ніхто не змушує справді дівчат купувати таку кількість косметики. Але ця косметика підвищує привабливість. І вони це роблять, знову ж таки, щоб грати по правилам. Є правила? Вони грають. Ну, тобто там, така-то така дівчина приваблива. І їх це влаштує, тому, влаштовує, тому що є, так би мовити, лазейка. Хочеш її використовувати, не хочеш не використовувати, але хочеться використовувати. Береш, намазюкався перед побаченням, краще виглядаєш. Наніс собі там, бойовий макіяж перед вихідом в нічний клуб. Класно виглядаєш. А у чоловіка такого нема. Він, якщо хоче класно виглядати, для нього це робота вдовгу. Ну, тобто, якщо в нього, там, наприклад, вже є зайва вага, йому треба декілька місяців, перш ніж він її прибере. Він не може просто там якось... Чогось такого додати, піти клуб, і вже бути більш привабливим, ніж був зранку. Нікому, на думку не спаде, що чоловік мусить бути депільований у всіх місцях. Блять, дуже і дуже спаде. Напахчений. Спаде. Нафарбований. Ну, стосовно нафарбованого, ну, може, комусь свої недоліки також треба ну, зафарбовувати. З укладкою. Вкладають? Ну, блять, я кожен день собі вкладаю зачистку, не тільки ж я. На обцасах. Я не знаю, що це таке, правда. У сексуальній білизні. Слухайте, тут я ось недавно спілкувався зі своїм племінником стосовно його, і сміх, і гріх, але тим не менше. Ну, він малий ще хлопець. Ну, як малий? 18-19 років, мово. Стосовно там, які плани у нього там, на життя, які цілі у нього. Ну, там, окрім цілей таких плюс-мінус норм, у нього там ціль купити собі трухани Келвін Кляйн. Він хоче, щоб у нього були фірмові трухани. Тому що, я не знаю, там, може, з кимось дівчатами він це обговорював, у нього в плані зваблення все дуже-дуже норм. Є кому ці трухуни показати. Ось, будь ласка, чоловіки собі в планах Ставлять заробити гроші і купити трухани. Вузькі сукні з манікюром, педикюрем лише для того, щоб на нього звернула увагу якась жіночка з панського плеча запропонувала секс. Просто секс, просто сумки тут і близько не йдеться. Натомість для жінок це цілком звична історія. Адже чоловік у нас людина, йому має бути зручно і добре, він же існує не для чогось споживання, а сам для себе. І навіть якщо він не красунчик, у нього ж, напевно, є інші досягнення, інші позитивні риси. І навіть якщо їх не видно, його точно можна любити просто так, за велику і красиву душу. А як ти на це не здатна, то що ти за жінка така стервомеркантильна? Ой, блядь, я не знаю, хто там стервомеркантильна, але авторка цієї книжки, чи авторкиня, правильно так казати. Йобнута. Чи варто і казати, наскільки такий суспільний клімат нас калічить? Чи варто говорити, яку високу ціну жінки платять за те, щоб відповідати всім цим нормам, нав'язаним суспільством? Ми розплачуємось не лише грошима, але й ними теж просто порахуй, скільки ти витрачаєш щомісяця на красу, а й самооцінкою, здоров'ям, часом, а іноді життям. Чи знала ти, скажімо, що анорексія – це психічне захворювання з найвищим відсотком смертності? Порівняно з чим найвищий? Чи просто, ну, просто найвищий? З високим рівнем смертності? А тут найвищий. Порівняно з чим? Ну. Найобразливіше, хоч би скільки ми заплатили в нормативній системі, що існує, ми ніколи не будемо достатньо хороші. Як ти худа, тобі розповідати, що чоловіки на кістки не кидаються, і турботливо цікавитимуться твоїм здоров'ям, і чи не маєш ти глистів. Що ж в неї са? коло спілкування таке? Ви коли бачите дівчину, яка ну, худенька, ви також кажете, можливо, тебе буде Сука, Якщо повнява... Образ у твій бік можна навіть не починати перелічувати, на це знадобиться окрема книжка. Якщо в тебе маленькі груди, тебе будуть шпетити за них. Якщо великі, називати дійками. І толити масні коментарі. Для патріархальної системи ти завжди будеш не така. Надто висока, надто низька, надто худа, надто красива. Тому тебе неможливо сприймати всерйоз, та і усі твої досягнення – це лише за красиві очі. Знаєш, мене раз навіть обвинуватили в тому, що маю занадто великі очі. Прямо обвинуватили. П'ять. Можливо, вона просто не знає такого слова, як комплімент. І так, хоч основний удар приймають жінки. Прям основний удар. І приймають його. Норми красиво-посередково нашкодять і чоловікам. У суспільстві існує ціла низька уявлень про те, що чоловікам подобається те, і чоловікам подобається все. Ніби чоловіки – це якийсь гомогенний вид, якому автоматично подобається все те, що суспільство вирішило вважати красивим. Так ніби чоловіки не мають права на індивідуальні смаки і вподобання, ніби вони роботи, що живуть за завченою методичкою і по команді видають потяг, зацікавлення і ерекцію, щойно побачать жіночу зовнішність, яка зараз в тренді. Дуже важливо розуміти, що немає ніякої об'єктивної універсальної краси, немає нічого, що вважалось би красивим за всіх часів та епох. Краса – це набір якостей, які вважаються бажаними і привабливими за цієї конкретної епохи, в цьому конкретному місці, соціальному прошарку тощо. І навіть Венеру Мілоську, який більшість грецьких скульптур, сьогодні назвали «тлустою». Знаєте таке слово? Плуста. Чи може тут просто неправильно написано? І товста, але ну, я думаю, що це якесь таке слово, яке рідко вживається. Зажирілою баберою яка не стежить за собою. Точно так само, як, як ще 100 років тому ідеал сучасної краси вважали б ознакою хвороби і виснаження. І ні, краса – це не наслідок якогось еволюційного добору, де ознаки, що сприяють виживанню виду, призначають на роль красивих і бажаних. Хоча б тому, що ідеали краси змінюються значно швидше. До того ж, який стосунок до еволюції мають, скажімо, нарощені нігті 2010-х, начесено волосся 1970-х і героїновий шик – 1990-х. Краса не має стосунку ні до біології, ні до хороших генів репродукції. Краса – це соціальний конструкт, безпосередньо пов'язаний із власним контекстом. Ну, стосовно цього, взагалі, можна погодитись. Дійсно, ну, краса – це просто, так би мовити, якийсь такий а -а атрибут, чи просто навіювання суспільства. І дійсно, зараз одне вважається там красивим, Сто років тому зовсім інше, і навіть зараз в одній країні одне вважається красивим, в іншій країні вважається інше. Усе це обтяжене тим, що суспільство досі розглядає жінку в контексті стосунків не як людину-партнерку, а як аксесуар, який підтверджує, підвищує або применшує статус чоловіка. Десь так само, як дороге авточи брендовий годинник то чи варто дивувати, що багато чоловіків не ризикують зізнатись навіть самим собі в тому, що їм подобаються жінки, які не вписуються в усталені норми краси? Як потім виходити в люди з такою дівчиною? Щоб відкидати суспільні норми, чоловікам також потрібен певний ступінь зрілості і спроможності рефлексувати і розуміти себе. Але чоловіки – не гомогенний вид, не роботи і не примітивні істоти, що вже їхнє життя зациклене на зовнішності партнерки. Чоловіки – такі самі люди, як ми. Їхні смаки глибоко індивідуальні. І приваблювати їх може приблизно будь-що. Комусь подобаються пишні форми, комусь хударляві. Хтось вважає сексуальним неправильний прикус, комусь приємні від стовбурщині вуха. Хтось помирає від ніжності, коли бачить великий ніс з горбинкою. Ба більше, є чимало чоловіків, яких приваблює волосся на жіночому тілі. Ну, чи є такі чоловіки? Є, я погоджуюсь. Чимало? Ну, в відсотках? Мало. В кількості? Ну, достатньо. Яким подобаються жіночі груди будь-якої форми, яким аніскільки не вважать безглузді дрібниці на кшталт целлюліту, розтяжок чи не ідеальної шкіри. І хоч би як нас переконували, що чоловіки тварини, які думають, хто ж, блядь, вас в чому переконує? які думають членами, яким важливі тільки жіноча зовнішність, тіло і секс. До того ж, секс у суто фізіологічному аспекті – це далеко від правди. Ні, таких чоловіків вистачає і ні. Не тому, що вони такі від природи, їх, на жаль, такими виховують, і далеко не всім вистачає рефлексії і бажання це змінити. Але тобі не потрібні всі чоловіки і їхня увага. Тобі потрібен один, максимум кілька чоловіків, які бачитимуть в тобі людину, і будуватимуть стосунки з тобою не з позиції людини, що користується річчю, а з позиції людина, яка пізнає іншу людину ближче. Запевняю, вони точно існують. Норми краси, яким пронизано наше суспільство, позначаються і на тому, як ми сприймаємо секс і стосунки. Оскільки репрезентація ненормативних тіл практично відсутня в популярній культурі, то складається враження, що любов, романтика і взаємини – це суто для молодих і красивих. Як часто, наприклад, ти бачила в кіно еротичні сцени з героїнями за 50. Ну, блядь, ну і слава Богу, що особливо їх не бачили. Чи статті в жіночих, журна... статті в жіночих журналах про те, як кохатись після монопаузи. А тим часом потреба фізичної близькості супроводжує нас усе життя. І секс, любов, інтимність не закінчуються в 35. До того ж, популярна порнокультура переконує нас у тому, що сексуальна взаємодія має, має бути насамперед естетична. Якщо в тебе не поголені ноги, не відбілений анус і не зменшені статеві губи, тобі не місце у світі великого сексу. Жінку в сексі розглядають насамперед як об'єкт для спостереження і споживання, а не як рівноправну учасницю. Та йтиць-пістиць. <гл> Хто ж там її не сприймає? Жінка мусить бути красиво упакована, скільки жінок відмовлялися від сексу з бажаними партнерами, лише тому, що на них бачите бабусині квітчасті труси, а скільки чоловіків, так і максимально наближено до силікованого досиліко нового ідеалу. Але ж якщо ми кажемо про порно, то там також чоловіки не будь-які знімаються, там також дуже у хорошому фізичному стані чоловіки. Це вже не кажучи про розмір їх там, блять, пісюна. Чи вона про це забуває? Тобто вона каже, ну, так подивіться, там же ж блядь, жінок, яких показують, так з чоловіками та, та сама історія. Чи, наприклад, вона каже, що, каже, коли ви в фільмах бачили там, кохання жінок, яким за 50, а коли ви часто ви в звичайних фільмах бачили кохання чоловіка, якому там, за 50, за 60, часто, частіше, ніж секс з жінками, похилого віку. І, звісно, вона не може пітніти, в неї немає пливти, і розтріпуватись волосся, секс для жінки – це як сцена, на якій вона мусить відіграти програму бездоганної кралечки, видаватися, і мати вигляд, а не бути і переживати. Чоловік, до слова, у цій парадигмі теж перебуває під високим тиском. Якщо жінці треба відіграти красу, то чоловікова мужність – надавати ерекцію, тривалий статевий акт на першу вимогу, задовільняти і бути справжнім мужиком – не промахуватись, не бути слабким, не хотіти просто полежати і не зганьбитись. Чи варто їй казати, що секс і любов загалом – це набагато більше, ніж контакт цих масок, цих соціальних ролей. Секс – це насамперед історія близькість, про взаємодію, про носолоду, а зовсім не про красу, гонку озброєнь і досягнень в ліжку. Секс – це інтимна зустріч двох людей задля спільної втіхи, заради того, щоб пізнати одне одного краще і зблизитись. І реальний секс по справжньому хороший секс, він не часто схоже на те, чим насгодує популярна культура. Він не красивий, аж ніяк не красивий, але гіршим від цього не стає. Чому він не красивий? Незрозуміло. Усе це, звісно, добре, скажеш ти. І все-таки, навіть якщо ми розуміємо, як улаштований світ довкола нас, яке місце в ньому зараз посідає жінка, що ж цим усім робити? бо хоч би скільки переконували себе в тому, що ми прекрасні, будь-які, що не зобов'язані влягати нав'язаним нормам і стандартам, не мусимо перекроювати себе відповідно до чужих надій, світ від цього, однак, не змінюється. Нас усе одно оточують чоловіки, які сподіваються, від нас усього, про що шлось вище. Нам, однак, доводиться конкурувати на ринку наречених, і нас просто не оберуть, якщо ми вийдемо з цих перегонів. І знаєш, це складне питання. Світ довкола нас і справді не зміниться за допомогою чарівної палички, адже ідея про те, що жінка завжди мусить вдосконалюватись і ненавидити себе надто вигідно дуже багатьом людям. Але вода камінь точить. Зараз суспільство вже інакше, ніж було 10 років тому. Тоді ми і уявити не могли товстих моделей на обкладинці космополітен. Боді позитивного руху, його досягнень, досягнень, чуєте? Ха -ха. Досягнення. Але часи змінюються. І змінюються вони нашими силами. Єдине, ми досягли того, щоб боді-позитів став більш популярним. А які досягнення у вас в житті? Єдине, що ми справді можемо обрати, це те, як нам ставитись до себе. І ні, я не виголошуватиму пафосних промов на тему, що треба себе полюбити. Полюбити себе неймовірно складно, якщо від раннього дитинства тебе старано навчали себе ненавидіти і приховувати цю ненавість під обгорткою труботи про себе. Доглядом за собою і любові до себе. Полюбити себе – це порожні слова, бо ніколи не знає, що за ними ховається. Заклик жити у згоді з собою власними бажаннями, чи, скажімо, заклик качати дупу, щоб не видатись гіршою за інших. Значно реальніше просто і нехитро маленькими кроками рухатись до прийняття себе. На ділі, а не на словах. І почати можна з того, щоби просто дати собі спокій. Почати ставитись до власного тіла, як до данності а не до вічного, об'єкта вдосконалення і докладання зусиль. Ми ж не чіпляємось до дерева в лісі через його зовнішній вигляд, не кажемо, що в нього занадто шкарубка кора, надто зелене листя дуже дивної форми і взагалі воно якось криво росте. Ну, в принципі, і такий кажуть. Бачиш, що дерево якесь криво росте і про це кажеш? Ні? Дерево просто є, воно просто росте. І воно цілком чудово таке, як є. Твоє тіло таке саме дерево воно сформувалося конкретного сімені. Ну, на відміну від дерева, на нього в першу чергу впливає природа, а на тіло можеш впливати ти. Міг впливати, можеш і будеш впливати. Зростало в конкретних умовах, зазнавало різного, дорослішало його, гнув вітер, напоював дощ. Та головне, воно незмінно і якісно виконувало задану функцію. Бути твоїм домом, нести тебе за течією, відчувати, давати тобі життя. Так от не, надо, не треба, щоб воно несло за течією. Треба самому формувати потік. Твоє тіло прекрасне і функціональне, і нікому, абсолютно нікому не має бути діло до того, який у нього вигляд. Ну, якщо ти ніяк не збираєшся співпрацювати, комунікувати з іншими людьми, то так. Але ж ти хочеш цього. Як будь-яка штука, що справно виконує свої функції, воно заслуговує хорошого ставлення і догляду. Зручного одягу, комфортного взуття, поживної їжі, аневічного голодування, новомодних дієт, адекватної фізичної активності – Тривалого повноцінного сну, дотиків і обіймів, свіжого повітря. Надавати власному тілу все це – це і є любов до себе, догляд за собою і аж ніяк не урізання, вдосконалення і насильство під виглядом труботи. Слухайте, ну урізання чи обмеження все ж повинно компенсуватись. Навіть у фізиці є там закон зберігання енергії. Якщо ти до цього нічого не урізав і навпаки з надлишками чимось ну, споживав, повинен бути момент, коли ти урізаєш, щоб все прийшло в норму. Так, якщо ти до цього плюс-мінус все контролював, то тобі тут урізати не треба. Але якщо ти свого часу дозволив собі споживати зайве, тобі самому вигідно якийсь проміжок часу обмежувати себе, щоб все прийшло в норму, а не так, що ось у мене вже сформоване Тіло, і це є нормою. Мені саме головне зараз його, там, у такій формі його підтримувати. Ну, просто про що тут? Знову ж таки, кожному своє. Кожному своє. Але, як мені здається, чогось суперважкого в цьому нема. Якщо ти розумієш, що тобі треба зробити А, Б, В, і після цього ну, все зміниться на краще. І самооцінка, і сприймання тебе оточуючими. І наблизиться твої цілі. Поголені ноги, збільшені вуста, макіяж, манікюр, дієти, не мають жодного стосунку до турботи про себе. Ну таке собі. Ну, наприклад, якщо беремо про поголені ноги. Ну, да, мабуть, це не турбота про себе. Ну, це збільшення своєї привабливості, чому б ні. Манікюр також. Дієта, якщо організму це необхідно, також. Но чи є дієта, турбота про себе, якщо у тебе надмірна вага? Дієта є, турбота про себе. Твоєму тілові від цього навряд чи стане краще. стане. Але багатьом з нас, точніше бать всім, це і багато іншого допомагає виживати в патріархальному світі де від жінок завжди вимагають краси, вічної молодості і готові безконечно клеймувати за їхню відсутність. У цьому немає нічого поганого. Наш психічний комфорт теж важливий. Теж кожна з нас рятується, як може. Але твоя цінність не залежить від того, чи обираєш ти саме таку практику. Можеш усе це робити, якщо тобі так легше і приємніше, але не зобов'язана. Ну, ясно, що не зобов'язана. Ти можеш бу бути будь-яка. Можеш ходити в мішку з-під картоплі чи в сукні від Валентино. В порваних джинсах чи в оранжевому пальто чи бурашки. Можеш вбиратись з голочки чи ходити на півгола. Старішити, не завжди бути в формі, дотримуватись власних уявлень про естетику або ж цілком їх ігнорувати. Можеш. Але чи можеш ти очікувати, що люди не будуть цього помічати? Це тупо. Ігнорувати якісь... Задані норми, правила, алгоритми в суспільстві – це тупо. Можеш робити з власним тілом усе, що заманеться, не зураючи на інше. Твоє тіло – це твоє особисте діло. І зрозумієте, це означає прийняти себе. Та все зрозуміло. Це саме, що ти, якщо ти хочеш, ти можеш зараз постригтися, як чоловік, там, під горшок, так би мовити. Ну, можеш. Але, ну, скажімо за все, це зменшить твою привабливість. Та роби все, що завгодно. Але розумій наслідки. Що там у нас з чоловіками, їхніми смаками і вподобаннями? Ох, оця свобода від естетики і моє тіло, моє діло поєднується з тим, що ми мусимо подобатись іншими. Що чоловік чи чоловіки повинні нас обирати? Чи не залишимось ми самотні, звільнившись від нормативного мислення? А отут є один цікавий момент. Сама постановка питання випливає з кількох передумов. А, любов і стосунки неможливі, якщо ти не вписуєшся в норми краси. Та можливі, просто це буде важче зробити і не так легко знайти людину, яка все ж таки зможе оцінити тебе так, як ти хочеш. Але така людина існує не одна у цьому світі, зрозуміло. Краса гарантує тобі любов і щастя в особистому житті. Ну, підвищує шанси на це. Проблема лише в тому, що обидві передумови неправильні. Неправильні, але для дуже багатьох вигідні. Думка про те, що краса обіцяє любов, а красу, можливо, забезпечити низкою нормативних практик, дозволяє продати жінкам безконечну кількість товарів та послуг і постійно тримати перед їхнім носом морквину, якої вони ніколи не впіймають, але дуже старатимуться. Насправді ж, наймилосердна правда в тому, що любов – це лотерея. Любов – це не про красу і не про зусилля, це насамперед про пощастила. Щось у цьому є, але я би тут тоді, якщо ми таку аналогію використовуємо, Казав би, що все ж таки, якщо ти там, турбуєшся про себе, підвищуєш свою привабливість, це наче у тебе не один лотерєній білет, а два, чи три, чи чотири, чи п'ять. Це не означає, що ти ну, точно виграєш, тому що цього замало. Але це точно в декілька разів підвищує твої шанси. Смаки людей, зокрема, їхнє уявлення про естетику і сексуальність, привабливість, безмежно індивідуальні. І щоб побудувати хороші стосунки, тобі насамперед знадобиться вдача, зустріти людину, з якої складається пазл, якій подобається все те, чим ти є, і яка подобається тобі. І ні, це неможливо жодним чином передбачити, розгадати чи обумовити. І на ці сумні ідеї складно заробити, саме тому вона дуже непопулярна. Стриває запрочати, але якщо бути хорошою дівчинкою, і старано вписуватись в норми, закрива норми краси, то ймовірність зустріти того самого, однак зростає. О, те, що я кажу. Ну, суто статистично, вибірка стане більше, і це підвищить ймовірність позитивного результату. І тут я тебе розчарую ще раз, та йди нахуй. З одного боку, ти, безперечно, маєш рацію. У нормативної красині помітно розширюється вибір, адже вона втілює все те, чого чоловіки вначіли хотіти від жінки. Але чи підвищується шанси побудувати справжні рівноправні стосунки? То, звісно. Звісно, підвищує. Але каже, ні! Ой, блядь, тупа курка. Бо серед усіх мужчин, цілком, вірно, буде дуже багато неготових бачити в тій красуні щось, окрім тієї ж таки багат... окрім тієї ж гарної упаковки, атрибута нормального життя, об'єкта. Ну так. Серед... Знову ж таки. Відсотково кількість буде така. Але кількість, від якої ми беремо Такий відсоток збільшується, відповідно, у тебе збільшується кількість чоловіків, з якими можливі класні стосунки. Ну, відповідно, так, ймовірність зустріти того самого зростає. А це, ця намагається з цим сперечатись. Такі, що самі не знають, чого хочете, тому живуть за стандартною програмою, не намагаючись розібратись в собі і власних бажаннях. Якщо відсіяти всіх цих чоловіків, залишиться саме стільки ж людей для потенційного налагодження справжнього душевного зв'язку, як у будь-якої з нас, незалежно від зовнішності, тілесних особливостей, мінус власне зусилля на відсіювання. Стосунки і любов – це насамперед везіння зустріти того, для кого ти будеш найкраща, хто поважатиме, людину в тобі і захоплюватися водночас твоїм тілом саме таким, яким воно є. Добре, коли там є дійсно що поважати і чим захоплюватись. Ну, тобто, коли людина, знову ж таки, збільшує свої шанси. Ти не зобов'язана перекроювати все, всю себе заради стосунків, то встішити, худнути, стара нафарбуватись і вдаватись до пластичних операцій. Ти достатня і чудова така, як є. І тебе важливо любити якраз такою, як ти є. Навіть якщо ти не стараєшся бути хорошою дівчинкою. І, до речі, важливий момент на сам кінець стосунки, що вже існують, не дають твоєму партнерові право розпоряджатись твоїм тілом. Він не має права замовляти твій зовнішній вигляд. Стригтись тобі чи не стригтись, фарбуватись чи не фарбуватись, що носити, чого не носити, коли худнути, а коли ні, робити чи не робити татуювання, критикувати твою зовнішність або твої рішення щодо неї. Твоє тіло навіть у стосунках це тільки твоє діло. Хай би там що казали. Ну так ясно, що ти приймаєш рішення, але ну, ти, приймаючи рішення, так чи інакше впливаєш на ці стосунки. Приймай рішення, яке завгодно, але чи може це за собою нести те, що ставлення до тебе від партнера зміниться? Ну так, і з цим безглуздо сперечатись, тому що так воно і є. У кого на неї встане? Дуже часто жіночу цінність і жіноче тіло намагаються оцінити за параметрами, у кого на неї встане. Фу, яке страховисько, у мене на таку не встане, пишуть анонімні хлопчики живим жінкам в інтернеті. Вона так розтовстіла, в її чоловіка, напевно, вже не встає на неї. Пліткують подруги за спиною в менш везучої приятельки. Неголені пахви, Б, у мене таке не стоїть, скиглить гори х... скиглить. Говори, коханець з естетичними почуттями. Чуєте, скиглить. І це все так зворушливо, ніби ерекція – це такий собі знак якості. Стрілко спеціального приладу для вимірювання жіночої цінності. Причому це цінність або нецінність? Ну, її привабливість, так чи інакше, є частиною її цінності. І з цим без гвузду споричатись. І це не тільки про дівчат, про хлопців також. Ух, здійнялась гора, отже, хороша жінка, беремо. Ну, якщо не, здійняє, ну, не здіймається, то навіщо брати? Залишилось внизу, що ж другий сорт. Заградайся у просторадлі, і повзина інтерсекс тобі точно не світить. З цим чоловіком. З кимось, ясно. Я ну, постійно казав, що на кожний товар знайдеться свій покупець. Крім того, згідно з цією народною міфологією, чоловічий член точно налаштований на прийняття. Тя норми краси ні за що не встануть на те, що в них не вписується. Але хочу нагадати один незручний історичний факт. Людському виду сотня тисяч років. Сучасним практикам краси відсили років 20-70, залежно від практики. Увесь час до їхнього впровадження всі ці тисячі років мільярди членів ставали і гордо майоріли над своїми власниками, попри те, що в об'єктів їхнього жадання були зайві кілограми, неголені пахви і ожар. Ожах навіть вульви і ноги. Типа не голені, я думаю, що жахливі складки, розтяжки на стегнах, грудях, целюліт, обвислі ціцькі і інші абсолютно нормальні жіночі штуки. Доки зараз у когось на це встає. Але і раніше були якісь критерії краси, де ну, там, жінка вважалася більш привабливою, чим менш привабливою. Ерекція – це не знак якості жінки. Ерекція – це фізіологічна реакція, яка далеко не завжди має стосунок до потягу і сексу. Ну, блядь. Проблеми з ерекцією дуже часто відображають не твою привабливість, а стан здоров'я і психіки того, на кому росте той член. Чужа еректильна дисфункція – не твоя проблема і ніколи не дозволяє нікому чіпляти відповідальність за чиєсь сексуальне функціонування на тебе. Ой, мені здається, що те, що от особливо сьогодні читаємо, це знаєте питання наїбати, і бажання наїбати саму себе. Я буду настільки сама себе намагатись впевнити в тому, що це не має значення, що мені аж самій стане легше. Ну, це про боді позитив. Ми будемо самі казати багато разів, що це не має значення. Тому що, якщо ми не будемо цього казати, чи перестанемо це казати, то будемо себе почувати хуйово. Добре. На цьому сьогодні усе, а завтра з вами продовжимо. З вами був Максим Дівертіто. Всім гарного вечора і максимальних досягнень. Пока!